«Це гаразд, товариш Лазо, дякує нам за хліб і сіль, передав, що скоро прибуде до нас у гості». «А що чувати про Москву? Не і справді захопили фашисти? Брешуть вони, як шолодиві пси, стоїть Москва!» «Тут ось про все це в вистівках сказано. Най тобі пачку, роздай кому слід». «От за це спасибі! Радісна новина надає сили!» Ну, я пішла додому, Мабуть, мої хлопці не Коня буланого тримаю освітленого на всяк випадок у себе в повідці. Мім зручніше проскочити до лісу. Добре, Ольга Антонівна. Захопивши рогожевий кошик з листівками, бондаренчиха проскочила левадами на своє подвір'я. Ось уже й хата стоїть у похмурій осмуті. «Невже чоловік і син сплять? А чи, може, чекають на неї в темряві?» Занепокоєний Семен Бондаренко радо зустрів її на сінешньому порозі, пригорнув до себе дружину, потім став відтирати задобілі жіночі долоні в своїх теплих руках. В темряві зайшли до кімнати. Місячне сяйво вилося через вікна, висвітлювало синькою комени, Лягло химерною ковдрою на ліжко. Коли ж на місяць напливала хмара, в хаті залягала темрява, якась похмура і загадкова. А де ж Гриць? запитала в чоловіка. Та прибігла Галя з Стешенкова, ніби якась новина, то разом з нею подався розузнати, що й до чого. А тобі ж як їздилось? Сягаразд Семени. Наші міцно тримають Москву, хай утішаються брехнею фашисти. Казаю Ващенко, що скоро зламають хребет Гітлерові під Москвою і підуть наші в наступ. Якби ж то, вірю я, так буде, сказала дружина твердо і поклала руку чоловікові на плече. Ну, вже коли судилося нам загинути, то без страху зустрінемо смерть Семени. На Завжди буває так. Хтось буде першим, хтось останнім. Мені, Ольго, смерть не страшна. За тебе боюся. Я обняв тепло. Ласкаво провів долонею по скронях, як тоді вперше. Місячної ночі на березі псла. Давно поєднали вони свою долю. Синові вже 17 років. Але не пригасло ніжне почуття любові поміж ними. Не затьмарила його і ця страшна війна, стали ще якісь ближчі, рідніші, зустрівши чорні жахі тіни згоди. Пізно, десь опівночі, шибко постукав Гриць. Мати не спала, очікуючи сина, схопилася й прожогом до дверей. «Мама, погані новини!» – вже в сініх загорів гарячково Гриша. Село наїхало повно фашистів. На ніч розташувалася в школі, на базарній площі багато машин – у той, що з наших служить у поліції, передав, що гітлерівці готуються напасти на партизанів. Боса, сорочці і спідниці, вона стояла посеред неї, мов, прибита громом. Що ж тепер буде? Наші мали налетіти на сорочинці, не відеючи, що тут зібралося чимало гітлерівців. Треба ж негайно повідомити, товариша Лазо. Ольга Антонівна кинулась до кімнати, Стала поспішно одягатись. Куди ти? здивувався Семен. У ліс до партизанів. А може краще я? Мамо, я поїду, озвався від порога Рець. Ви не знаєте, де вони, а я що й не звідти. Швидко одяглася, запнулась теплою хусткою, вибігла з хати і зникла на леваді в білій каламуті. Вона розбудила Василя Портянка, запитала чекінь на поготові. «Все, як ти сказала, Антонівна, стоїть буланий у повідці під світлом. От і добре, виводь». Міщувся Василь, як Ольга Антонівна опинилася в сідлі, і застуганіли по дорозі копита. Він дивився довго в слід незвичайному вершникові. «Ну я чайкувата. Змалку знав Ольгу такою, ще коли пастухували на ловатках побіля псла. Не раз було ганяли коней на водопій. Ольга не з гірших хлопців трималась на коні, а багатьох переганяла. Пастухи її часто жартома називали не Ольгою, а Олегом, і вона сприймала це як належне. Чи ж думалося тоді, що їй уже в літах доведеться летіти на коні в тривожну ніч – рятуючи людей від лютої напасті, ризикуючи власним життям. Гула під копитами дорога, і сніжок ледь припорошив поле, і на фоні біластих, щойно висланих сувої вдалені виднілися салинецькі гаї ліси. Вона летіла, як велетенська нічна птиця, злившись з конем на зустрічі вітру. Пасма чорного волосся вибилася з-під хустки, гарячий піт заливав чоло. Швидше! Швидше до партизанського осітку. Треба попередити, товариша Лазо. розгарячилий кінь, здавалось, розумів її. Летів легко, ледь торкаючись скопитами землі. Він став ніби крилатим. Хтось окликнув її на узлісті, сказала пароль. По голосу впізнав вартовий бандаренчиху Це ви, Ольга Антонівна? Я. Веді мене до командира. Івашченко вислухав її. Помітною тривогою. Виходить, німці пронюхали про їхній задум вдарити на сорочинці. І вирішили завдати удару першими. Як добре, що ця безстрашна жінка повідомила їх про намір фашистів. Доведеться змінити план. Що ж, нехай гітлерівці збираються в сорочинцях, а ми вдаримо на хомутець. І так, виманивши ворога, нагрянемо і в сорочинці. За 10 хвилин партизанський загін був піднятий на ноги. «Спасибі тобі, Ольга Антонівна!» – міцно потиснув рукою Ващенко. «Ти от що, не ризикуй так собою. Життя в людини одне. Що ти, Григорій Олексійовича?» Що судилося того не обійти, що мій дід колись говорив, трьом смертям не бути, одної не минути. Так вона так, але якщо вже й вмирати, то щоб не марно, а дорогою ціною віддати своє життя. Гаразд, товаришу, лазо. Вони попрощалися, як брат із сестрою. Бистрий буланий кінь легко доніс бандеренчиху до сорочинців. Перед світом вона вже була в рідному селі. Усюжі знайомий берез у Лавінниченкового подвір'я проворно зіскочила з коня. Була не й саму трапить до двору, шмигнула по пітинню, щоб вискочити на леваду. Там за вербами її хата. І раптом із густих вишняків виступило троє, і голоси, мов постріли, різанули повітрясь. «Стій! Хальт!»